Poartea unui comis voiajor de Arthur Miller, traducere și adaptare radiofonică de Alfa Dania. Acțiunea piesei începe în casa lui Willy Loman, unul dintre locuitorii New Yorkului zilelor noastre. Vili? Da, eu sunt. M-am întors. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva, Vili? No, no, nu, nu s-a întâmplat nimic, Alinda. Nu cumva ai avut vreun accident? Ei, ți-am spus doar că nu s-a întâmplat nimic, n-ai auzit. Nu te simți bine? Sunt mor de oboseală. N-am putut să merg mai departe. N-am mai putut, Linda Dar unde ai fost toată ziua? Arăți groaznic N-am ajuns decât până la Youngers. Deodată n-am mai putut să conduc mașina Mi-a scăpat din mâini, înțelegi? Eu nu știu ce-i cu mine Eu nu mă mai pot concentra Trebuie să te odihnești, Vili Nu mai poți continua așa Uite, m-am odihnit doar de-abia M-am întors din Florida Da, din... dar nu ți-ai odihnit mintea Mintea ta se frământă de ce nu te duci mâine la fabrică? Să-i spui lui Howard că trebuie neapărat să rămâi aici, la New York mm. Ești prea lipsit de inițiativă, dragul Să mă duc, să știi tu cum să mă duc Ei, Dacă ar mai trăi bătrânul Wagner, a fi fost de mult aici, la New York Omul acela era un prinț, un om superior Dar băiatul ăsta lui, acest Howard, nu știe să mă apreciez Când m-am dus pentru prima oară în Nord Firma Wagner? Nici nu știam măcar nu este noua Anglie Ei, de ce nu-i spui toate astea lui Howard? Am să-i l spun, să știi tu că am să-i l spun Da. Băieți sunt acasă? Da, dorm. Au fost împreună în oraș Da, Big n-a spus nimic azi dimineață după plecarea mea? N-ar fi trebuit să-l cerți, Willy. N-ar fi trebuit să -ți țip la el Ei, Dacă când a țipat la el El am întrebat numai dacă câștigă vreun un bani Era foarte deprimat, Fili. Da? Știi cum te admiră Sunt convinsă că atunci când își va face un rost O să fiți amândoi fericiți și nu o să vă mai cerrați Cum o se poate să poată să-și facă un rost la o fermă? asta e viață? Argat? Mă rog, când era mai tânăr îmi spuneam, mă rog, e tânăr E bine să mai hoinărească puțin, să schimbe câteva slujbe, dar au trecut de-atunci peste 10 ani și nu câștigă nici măcar 35 de dolari pe săptămână. Își face el un rost, fili. Cine nu-și face un rost în viață până la vârsta de 34 de ani, este un neputincios. Adică că asta este. Fili te rog. biv este o haimana leneșă. Lasă-i să doarmă și vorbește mai încet. De ce s-a întors acasă? Aș vrea să știu și eu ce l-a făcut să se întoarcă acasă. Nu știu Cred că este dezorientat, Vili mm. Cred că este foarte dezorientat da. Biff Loman dezorientat În cea mai bogată țară din lume Un tânăr atât de simpatic ca el Dezorientat Da, un lucru trebuie să recunoaștem Că Biff nu e un leneș N-a fost A? niciodată Ei, Lasă că am să vorbesc eu cu el mâine dimineață Îi găsesc eu lui un post de voiajor Tu știi că el ar putea face foarte repede carieră. Da, așa -i. Da unii oameni nu reușesc decât foarte târziu în viață Uite, ca Thomas Edison de pildă sau ca Biffy Gudrich Tu știi că unul din ei era surd Eu am cea mai mare încredere în bif. Aș vrea, aș vrea puțină vrede Da, a? îți fac eu un sandviș. Nu, nu, nu, lasă tucul tu col. să beau puțin lapte și mă întorc imediat Bine. Fii atent pe scărbili, da? Da, da? Să nu-i trezești pe băieți. Nici o grijă, drăga, 50.000 de kilometri, eh? bravo, bine, bravo, ce... Ce zgomot este e? Bravo, Ce-i zgomotul ăsta? Cred că s-a întors, tata. De... Știi, bif, mi se pare atât de curios. Dormim iar aici, în vechile noastre paturi. Câte discuții n-au avut loc între aceste două paturi. Câte planuri. Atâtea visuri. Hm? Eh ah, da, ce-i cu tine, Bif? Unde-i tot umorul tău de altă dată, a? toată încrederea, toată siguranța, ta ce cu tine? De ce mă ironizează într un no, Nu, te ironizează Cum spun ceva, zâmbește ironic Nu mă pot apropia de el Nu-ți vrea decât bine, de asta pot să fi sigur Vreau de mult să-ți vorbesc despre tata, Bif Se petrece ceva cu el Vorbește singur L-am da, observat azi dimineață Dar întotdeauna am urmăit așa no, no, no, no, Nu, nu, nu, nu, nu, nu, atât de insistent a devenit atât de enervant că l-am trimis în Florida Și știi ceva? Aproape tot timpul vorbește cu tine Ce spune despre mine? Nu, nu pot să înțeleg Cred că faptul că nu ai și tu o slujbă Că ești încă în aer a, O mai fie având el și alte motive să fie deprimat, Hebe Ce motive? N-are importanță Nu da însă toată vina pe mine e, Dar acum că ai apucat pe un drum nou Ce perspective ai, a? Cum să spun, Hebe? Nu știu ce perspective, fiindcă nu știu ce trebuie să vreau. Ce vrei să spui cu asta? Timp de șase sau șapte ani după părăsirea liceului, am încercat și eu să-mi fac un rost. Am fost expeditor la o fabrică, voiajor la diferite întreprinderi. E existență mizeră. Să te urci în metrou în retorii de toridă să nu faci toată viața altceva decât inventarii, să dai telefoane sau să vin și să cumperi. Să suferi 50 de săptămâni pe an pentru două săptămâni de vacanță. Cu tot ceea ce vrei, în realitate, este să stai cu pieptul gol, în aer liber. Și totuși, numai mai așați poți crede în viitor. Îți place, într-adevăr, la țară? Hey, bine. Înainte de război am avut 20 sau 30 de slujbe diferite în Nebraska, unde am păzit vite, în Dakota, în Arizona da. Și acum în Texas La fermă unde lucrez e primăvara, cum înțelegi? Și sunt acolo 15 armăsari tineri Nimic nu-i mai frumos ca o iapă sau un armăsar tânăr Și cu cum acum acolo în Texas, acum răcoare și e primăvară. Și de câte ori vine primăvara? Acolo unde mă aflu? Am deodată senzația că îmi pierd vremea în zadar. Ce dracu' fac în fond? Mă joc toată ziua cu caie pentru 20 de dolari pe săptămână. Am 34 de ani, Happy. Trebuie să-mi fac un viitor De asta vi-o repede acasă, înțelegi? Și acum când am ajuns aici, nu știu ce să fac Întotdeauna am spus că nu vreau să-mi irosesc viața Și de câte ori viu acasă Îmi dau seama că n-am făcut altceva decât să-mi irosesc Ești un poet, știi asta, Vivi Ești un... un idealist Nu, nu sunt foarte derutat Poate că ar trebui să mă însor, ar, ar trebui să mă atașez de ceva Asta e defectul meu Sunt ca un adolescent ah, Dar tu ești mulțumit, Happy Ai reușit în viață, ești mulțumit, nu no. așa? Nu De ce? știi bine, nu? Tot ce mai pot face acum e să aștept să moară directorul sucursalei. Și dacă ajung director al sucursalei... Actualul director este un foarte bun prieten al meu. De curând și-a clădit o casă splendidă în Long Island. <găștă> a stat în a două luni de zile, pe urmă, a vândut-o și acum își clădește alta. Nu-i mai produce nicio satisfacție odată ce a construit-o, înțelegi? Și tot așa își face și eu. Nu știu pentru ce dracu muncesc. Uneori stau singur în apartamentul meu și mă gândesc la chiria pe care o plătesc. E o adevărată nebunie ceea ce fac. Dar ăsta a fost întotdeauna visul meu Apartament, mașină, femei, cât mai multe femei hm. e, Și totuși sunt singur Ascultă, Happy De ce nu vii cu mine în vest? Să viu cu tine? Desigur Poate că am putea cumpăra o fermă Să creștem vite, să ne punem mușchi în mișcare Oamenii de felul nostru ar trebui să muncească numai în aer liber Frații Lohman, nu? Eh? sigur, ne-ar cunoaște tot Texasul? Ascultă, Hebi, ah. Mi-a venit o idee și cred că am să încerc să o pun în aplicare Ce idee? Mă duc mâine la Bill Oliver Dacă mi-ar împrumuta 8 sau 10.000 de dolari Mi-aș putea cumpăra o fermă frumoasă hmm, Asta-mi de întotdeauna, viv. Uneori îmi vine să-mi smulg hainele de pe mine în mijlocul magazinului și să-l fac knockout pe blestematul de director. I-aș putea face knockout pe toți cei din magazin și trebuie să primesc ordine de la acești imbecili până când simt că mi se urcă sângele la cap. Îți spun, Hei, dacă ai venit cu mine acolo, am fi foarte fericit. Înțelegi, Biff, toți cei din jurul meu sunt atât de meschini că trebuie să fac în permanență compromis. Fiind împreună, ne-am susține, am avea încredere unul în altul. Oh, dacă aș fi lângă tine, Biff Defectul nostru cel mare e că nu știm să scoatem bani din orice. Eu, unul, nu mă pricep deloc. Nici eu. Atunci, hai să plecăm. <laughs> Singura întrebare este însă, ce pot să fac acolo? Da, Uite-te la amicul tău. Își clădești o casă și pe urmă nari liniștea sufletească să stea în el. Da, da, dacă ni intră în magazin, toți se înclină în fața lui. Și crede-mă, te rog, că degetul meu cel mic este mult mai inteligent decât creierul lui. Da, da, spune-mi... Dar trebuie că... să-l acestor pompoși director ce își dau atâta importanță că și Happy Loman poate ajunge acolo unde au ajuns ei. Vreau să intru și în magazin așa cum intră el. Pe urmă! Pe urmă, viu la tine, bif. În curând, vom fi împreună, îți jur. Unde sunteți, băieți? Unde sunteți? Arpădurile? ce asta? Cine țipa? Tata, vorbește singur în bucătărie. Mă duc jos să-l calmez. Unde sunteți, băieți? Unde sunteți? Arp Vorbește mai încet, tata, vorbește mai încet. Am tras o spaimă groaznică. Era gata să izbesc un copil în Nu N-am putut merge mai departe Nu mai pot să conduc mașina Doamne, doamne, de ce n-am plecat acum 20 de ani în Alaska cu fratele meu Ben? Omul acela era un geniu Succesul încarnat Ce greșeală Mă implora să merg cu el Parcă-l tău, William, am cumpărat niște păduri în Alaska Și am nevoie de un om care să mă reprezinte Ai în fața ta un nou continent, William Pleacă din aceste orașe Ele sunt pline de vorbe, de rate, de plată și de tribunale Încleștează spumnii și poți face acolo o avere fabuloasă Tată, n-are niciun rost să te mai gândești Acum. A plecat numai cu hainele de pe el? Și s-a întors plin de diamanti? Ai în fața ta un nou continent, Ilem. Te-ai putea întoarce bogat? Bogat! E, tare aș vrea să știu cum a dat lovitura asta. Nu, no, omul acela știa ce voia a plecat și s-a întors cu ce a vrut. Când am intrat în junglă, aveam 17 ani. Când am ieșit din ea, aveam 21. <laughs> și pe legea mea eram bogat. Bogat! Păi, ăsta este spiritul pe care am vrut să vii în suflu și vouă, Happy Să intrați în junglă Am procedat bine Tată. Am procedat bine Tată, Tată ți-am ți spus că vreau să nu mai muncești de azi înainte Am să te întrețin eu Să mă-ntreții tu? Da Cu cei 70 de dolari nenorociți pe care îi câștigi pe săptămână? Tată cu femeile, cu mașina și cu apartamentul tău? Tata! Să m-ai întrețit tu? Mm. N-am putut să conduc mașina. N-am mai putut. Bună seara. ce cu tine, Charlie? Am auzit zgomot. M-am gândit că s-o întâmplat ceva. N-am putea face ceva cu pereții ăștia. Tu și -și de aici și se cu alături Tată, la mine. Tata, hai la culcare, tata, hai. Du-te singur. Eu sunt încă obosit Bine, mă duc, dar Fii cu minte, auzi De ce nu doamnă la ora asta? Charlie Nu pot, am o indigestie Fiindcă nu știi să mănânci? De. Mănânc cu gura Ești un ignorant Abar n-ai de vitamine Hai să facem o partidă Să mai obosești puțin Să facem Ai cărți? Da, da. Dar ce cu vitaminele astea? Întăresc tăresc oasele, chimie. Iar ce legătură oasele cu stomacul? E tot îndruștul acolo, pe priceptul la chimie. E bine, nu te supăra. Nu vorbi de un lucru de care habar n-ai. Cum se face că ești acasă? S-a defectat ceva la mașină. E, da. Vrei o slujbă? Am slujbă. E, ce dragum, ah, te-o oferi slujba? Bine, nu te supăra. Îl mai jignești? N-are niciun sens să continui așa. Am mult, slujbă bună! Ce dracu mă tot bați la cap? Ești dezgustător! Nu mă face dezgustător, Vili. Stai, stai, stai, stai! Era rândul meu acum. I am pus asul. Ascultă, dacă nu știi să joci, n-am să-mi pierd eu banii din piciorul ta. numele lui Dumnezeu a fost asul meu. Am terminat, gata, gata, gata, am terminat. Nu mă joc cu nepricepături. Să Da, da! Ignorantule! Vorantului. Am procedat bine? Am procedat bine? Vini. Am procedat bine? Vini, ce bine. cu tine? Linda, am procedat bine. Dar e foarte târziu. Hai la culcare. Mă duc să mă plimb puțin. Ești în papuci. Am procedat bine. Am procedat bine. Dar ești în papuci, Vini. Ce-i cu el, mamă? Doamne, Dumnezeule, de când face asta? Nu striga așa, Biff, să nu te audă. Ce dragul e cu el? Până mâine dimineața îi trece. Dar ar trebui să facem ceva? Mă, oh, dragul meu. Ar trebui să facem o mulțime de lucruri, dar nu putem face nimic. Așa că du-te și te culcă. Nu l-am auzit niciodată țipând așa de tare. Vino mai des pe aici, Happy, și ai să-l auzi. Ah. De ce nu mi-ai scris niciodată despre asta, mamă? Cum aș fi putut să-ți scriu? De peste trei luni n-ai nicio adresă. Da. M-am mutat într-una. Dar știi foarte bine că m-am gândit tot timpul la tine. Știi asta, nu-i așa, mamă? Știu, dragul meu, știu. Dar tatălui tău îi place să primească din când în când câte o scrisoare. Ca să știe că... Tot mai există o speranță că lucrurile se vor îndrepta. Sper că nu e întotdeauna așa. Numai când vii tu acasă este așa. Când vin eu acasă? Când scrii că vie, numai zâmbet. Vorbește despre viitor și e adorabil. Pe măsură, însă, ce te apropii, devine arțăgos, violent. Și cum intri pe ușă, vă luați la harță. Nu știu nici eu de ce Aș vrea să mă schimb Fac tot posibil, o înțelegi, mamă? Rămâi acum aici? Nu știu Aș vrea să mai hoinăresc puțin Să mai văd lumea Nu poți să hoinărești toată viața, Biff Nu pot să mă opresc, mama Nu poți să mă opresc la un anumit fel de viață Da bine, Biff Un om nu este o pasăre care să vină și să plece odată cu primăvara Părul tău ai încărunțit, mamă oh. Căruntesc el de când era în liceu Numai că acum nu mai vopsesc vopseste din nou, te rog <laughs> Nu vreau ca mama mea să pare bătrână <laughs> <laughs> Ești atât de naiv Crezi că poți lipsi un an și... Trebuie să-ți intri dată în cap Că într-o bună zi ai să bați la ușa asta și o să-ți deschidă altcineva uh, ho, ho, ho. Ce tot spui, mamă? N-ai nici 60 de ani Dar tatăl tău Nici el nu bătrân Viv, dragă Dacă n-ai nici un pic de afecțiune pentru el Nu poți avea nici pentru mine Ba da, mamă Nu, nu Nu poți veni să mă vezi numai pe mine Pentru că eu o iubesc pentru mine este cel mai scump om din lume. Și nu vreau să-l facă nimeni să se simtă antipatizat, trist, deprimat. Trebuie să ia acum o hotărâre. Sau este tatăl tău și atunci ai tot respectul cuvenit? Sau nu mai vine niciodată aici? Oh, știu că nu este ușor de suportat. Nimeni nu știe mai bine decât mine asta, dar. Bine! Am procedat bine Am procedat bine Ce bine. dracu face acolo? Nu te duce la el Nu-l mai to. o scuza mamă Biff, de ce vrei să-l scoți cu orice preț nebun? Charlie n-ar face așa ceva în casa lui Charlie n-a avut niciodată de suferit, cât a el Mulți oameni duc mai rău decât Vili Loman Vili ah. Loman n-a câștigat niciodată mulți bani E adevărat Numele lui n-a apărut niciodată în ziare Nu este el cel mai bun om care a trăit până acum pe pământ Dar este o ființă omenească și să întâmple cu el un lucru groaznic Nu trebuie lăsat să cadă în groapă Ca un câine bătrân Ai spus că este nebun N-am vrut să spun asta Nu, foarte mult cred că și-a pierdut echilibru Dar nu trebuie să fii prea inteligent Ca să-ți dai seama ce este cu el Omul este obosit Desigur Un om mic poate fi la fel de obosit ca și un om mare Muncește timp de 36 de ani Pentru o societate Și acum la bătrânețe îi se taie salariul N-am știut asta, mamă Fiindcă nu m a întrebat niciodată, Happy De cinci săptămâni nu primește decât comision Ca un începător sau un necunoscut Miserabili, asta e recunoștința lor Fiii lui sunt mai buni Când le aducea Comens, când era tânăr Îl primeau cu brațele deschise Și acum... Acum își scoate valizele din mașină, le mai pune odată și este obosit. Face 500 de kilometri și când ajunge acolo nu-l mai cunoaște nimeni. Ce se poate petrece în mintea unui om care face 500 de kilometri fără să câștige un cent? De ce să nu vorbească singur? Când trebuie să se ducă la Charlie să se împrumute cu 50 de dolari pe săptămână și să mă mintă că este salariul lui, cât timp mai poate dura asta? Știi, spui că n-are caracter. Un om care n-a mucit toată viața decât pentru voi Asta e răsplata lui La vârsta de 63 de ani Să vadă că băieții lui pe care a iubit mai mult decât propria lui viață Sunt unul un, învânător un de fuste Mamă! Asta ești în fond, dragul meu! Și tu, Biv. Unde-i dragostea pe care o aveai pentru el? era atât de bun prieteni Vorbeai cu el la telefon în fiecare seară Cu câtă nerăbdare aștepta să se întoarcă acasă La tine Bine, mamă Am să rămân aici, în camera mea Și am să-mi iau o slujbă De acum înainte am să contribuie și eu la cheltuieli Vă pun la dispoziție jumătate din salariul meu Cred că o să fie mulțumit și o să se calmeze Nu o să se calmeze Urăsc orașul ăsta și rămân totuși aici Ce mai vrei, mamă? O să moară, bif. De ce să moară? A încercat să se omoare Ce vrei să spui? Ți-aduce aminte că ți-am scris că a avut un accident de mașină în februarie? Da. A venit aici inspectorul de la Societatea de Asigurare. Spune că au dovezi că toate accidentele din ultima vreme nu au fost în realitate niște accidente. Nu, nu, Probabil că era adormit la volan. Nu. Nu, nu cred să fie adormită. De ce? Luna trecută. O, băieți. În e atât de greu să vă spun. Pentru voi nu e altceva decât un bătrân stupid. dar se ascunde în el mai multă bunătate decât în mulți alți oameni. Căutam într-o zi o sârmă. Se arsese siguranța. Și-am coborât în pipniță. În spatele cutiei cu sârmă, am găsit un mic tub de cauciuc. Și avea la un capăt un mic dispozitiv de fixare la conducta de gaz. Am înțeles imediat. Nu l-ai luat de acolo? Mi-e rușine să-l iau. În fiecare zi mă duc și au tubul acela mic de cauciuc. La când vine acasă, îl pun înapoi. Nu știu ce să fac. Trăiesc tot timpul cu frică în sân Cunosc toate gândurile din mintea lui Sunt atât de demodat și naiv Dar vă spun că și-a pus toate speranțele în voi Și voi ați întors spate Bif, îți jur pe tot cea mai sfânt pe lume Viața lui e mâinile tale S-a acum tot. Mi-am făcut de cap, știu. Dar acum am rămas aici și îți jur că am să mă pun pe treabă. Numai că vezi tu, mamă, nu am aptitudini pentru comerț. <coughs> Am să fac însă tot posibilul să mă adaptez și am să reușesc Sigur că ai să reușești Greșeala ta când ai fost în comerț a fost că n-ai încercat să te adaptezi Știu, dar... Depinde că n-ai fost la Harrison, Bob Harrison, era foarte mulțumit de tine Dar n-ai avut altceva mai bun de făcut decât să fluier melodii în ascensor ca un actor e Și ce cu asta? Îmi place uneori să flui. Dar nu poți da un post de răspundere unui individ care fluieră în ascensor Ascultă, Biff, am să-ți spun un lucru pe care n-aș fi vroit să-l spun Dar în lumea comercială... Unii crede despre tine că ești nebun! Un bani de toată lumea voastră comercială! Nu-mi să ce crezi. Au râs ani de zile de tata! Și știi de ce? Uh. Fiindcă locul nostru nu este în acest balamuc de oraș! Ar trebui să amestecăm ciment, undeva, trocăpiezi, sau să fim întâmplari! Un templar are nevoie să fluiere! Până și bunic te o a fost mai ceva decât un templar! Nu vrei să-ți bagi dată mințele în cap? Du-te la în vest! Poate tâmplar! Cowboy! Dacă așa-ți place! Uh, Biff spunea doar că... Am auzit tot ce a spus! Liniștește-te, tată. Cine râde de mine în lumea comercială? Du-te la Filele, du-te la Hub, du-te la Slettery, Cele mai mari firme din Boston! pronunța acolo numele lui Willi Lohmann? Și ai să vezi imediat efectul! Toți mă respectă! Da, tata. Toți? așa e tata. Billy, dragă, Biff s Se s duce să vorbească cu Bill Oliver, tată. Uh -huh. Cu Bill Oliver? De ce? A spus întotdeauna că vrea să mă ajute. Aș voi să intru în comerț și poate că am să-l conving să mă finanțeze. Nu-i minunat? nu întrerupe! Și, mă rog, ce ți se pare atât de minunat? Există o sută de oameni în New York care ar fi gata oricând să-l finanțeze pe Biff. Articole de sport? Da, așa crede. Cât îți dă? De... Nu știu, n-am vorbit încă cu el, dar cred a, să... ce mă tot duci cu vorba? Nu am spus nimic altceva decât am să mă duc să vorbesc cu el da dai înapoi acum! Mai bine să o dăm dracului și să le văducăm te rog să nu trăcuiești în casa mea! De când ai devenit atât de pur? Să nu vorbești cu mine pe tonul ăsta! Nu permiți! Stai, stați, stai, tata, stai, stai, am o idee, o idee extraordinară de a vinde articole de sport Bif, tu și cu mine suntem o firmă, nu așa firma Loman Ne antrenăm două săptămâni și pe urmă organizăm câteva exhibiții. Admirabile stai stai, stai, stai, stai Formăm stai? două echipe de fotbal, înțelegi? Jucăm unul împotriva celuilalt. Mm -hmm. Gândește-te numai ce publicitate ni se va face. Doi frați, frații Loman Afișe mari la Royal Palm și placare de mari deasupra stadionului. Frații Loman, frații Loman, frații Loman Îți dai seama câte articole de sport am vinde. Ikei, asta valorează un milion de dolari. Stai magnific! Ce frumusețe este biv, că nu va fi un comerț obișnuit. Vom sta din nou în aer liber, vom juca fotbal. Da. Asta e. Un milion de dolari, copii. Mă duc mâine, Oliver. He, dacă ne reușești acest plan Poate că lucrurile încep -și să... Și nu mai întrerupe Dar, bif să nu-ți pui hainele de sport când te duci la Oliver Nu, nu, nu haine închise și să vorbești cât se poate mai puțin Și mai ales nu face spirite Oliver mă simpatizează, m-a simpatizat întotdeauna te ai iubit Deci nu vrei să termini odată Intră la el foarte serios Nu solicit o slujbă Vrei bani, înțelegi? Bani Fii calm, politicos, serios, oricui îi place un vesel, dar nimeni nu împrumută bani. Am să încerc să fac și o de niște bani, bif, și sunt sigur că am să reușesc. Bravo, copii! Vă prevăd un viitor strălucit, copii! Zilele voastre negri s-au sfârșit. Da, țineți minte, cine vrea să termine în stil mare, trebuie să înceapă în stil mare. Îi cer 15.000 de dolari, auzi? Cât ai de gând să-i ceri? Păi, nu știu... Nu, nu mai spune, păi! Păi, este o expresie de copil? Un om care vine și solicită 15.000 de dolari? Nu spune, păi! 10.000 cred că ne ajunge... Nu fii atât de modest! Întotdeauna a început prea de jos! Intri la el râzând, să nu par deloc îngrijorat. Încep cu câteva anecdote ca să viața, Pentru că nu contează ce ce spui Ci felul în care le spui Fiindcă totul este personalitatea în viața da, ta. Oliver l-a apreciat întotdeauna da, foarte Nu vrei să mă las să vorbești și eu odată Și, ascultă-mă Dacă în timp ce vorbești cu el Cade ceva de pe birou Un pachet de țigări, o hârtie, ceva, un obiect Nu te repezi să ridici tu, nu are pentru asta destui oameni de serviciu Am să fac un breakfast ca de zile mari Nu mă las să spun și o vorbă, odată măcar Spune-i că ai activat în comerț în vest Nu cumva că ai lucrat la o fermă, uzi? dar vine, da, bine. Cred că orice... Și nu te deprecian în ochii lui Să nu cumva să ceri mai puțin de 15.000 de dolari, auzi? Bine, bine, bine, noapte bună, mama Fiindcă ai stofă în tine, Bif, da. auzi? Stofă de om mare, boatul noapte, noapte bună, bună. Ei, noapte bună Ei, noapte bună Te duci, Willy, mâine dimineață să vorbești cu Howard? Da, draga mea, odihinește-te. Mâine dimineață cum mă scol? să fac și niște ouă? Nu, nu, nu, nu. mai bine odihnește-te tu puțin Arăți atât de bine? Nu, ce vrei, am dormit ca un mort Prima oară în atâtea luni, închipuiește-ți să dorm până la zeci, într-o mal dimineață Băieții au plecat de devreme, așa? Da, de la ora 8. Ei, bravo lor Bifera foarte schimbată azi dimineață Întreaga lui atitudine era de-a numai optimism De-abia aștepta să ajungă la Oliver Eu am certitudinea că se va schimba băiatul ăsta Așa, Cum era îmbrăcat? În costum albastru mm -hmm. și-a de foarte bine S-a hotărât cât se ceară lui Oliver mm. N-a spus nimic în privința asta, dar cred că 10 sau 15.000 te duci a să vorbești cu Howard? Sigur că da Eu am să spun fără niciun ocol Trebuie să rămân neapărat aici în New York Și, Vili, nu uita să-i cer un mic avans Trebuie să plătim rata la asigurare Da, am să-i cer 100 de dolari Cere-i 200, Vili Mai avem și alte datorii Da, ce datorii mai avem? Păi ai uitat că a trebuit să reparăm Eh, Blestemat ăsta de studi de becher e, Și mai avem și ultima rată la răcitor Iar s-a stricat E vechi, dragul meu În total avem nevoie de vreo 200 de dolari Dar în asta intră și ultima rata casei După rata asta, casa este a noastră Da, și într-o bună zi o să vină cine știe cine Și o să se mute în ea dacă Bif nu-și face aici un colțișor al lui Hei, la revedere, dragul meu La revedere, că da? m-a Așa O... Am uitat. Ah. Billy, iei masa cu băieții astă seară. Cine, eu? Da, la restaurantul Frank din strada 48. Nu mai spune. și tu? Nu, nu mai voi trei. Vor să-ți ofere o masă copioasă. Nu mai spune. Cine a fost cu ideea? Biff. era sigur? A venit azi dimineață și mi-a spus. Spune lui tata că vrem să-i oferim o masă copioasă <laughs> Să fie acolo la ora 8 Bravo! Am dat lovitura Să știi că iau repede de tot pe Howard. Pun imediat mâna pe avans Și pe întorc acasă cu o aici în New York Acum nu mă mai las Așa să faci, Vili Și nu mai pun în viața mea mâna pe volan Se schimbă norocul e... pentru noi, Vili Simt eu cum se so, schimbă Fără discuții La revedere, dragă La revedere, la revedere am întârziat fug direct la Howard. E... intră te rog! Howard! Mm? Aș avea o, o mică rugăminte. Ascultă, dar tu nu trebuia să fii la Boston? E, e, tocmai despre asta vreau să stau puțin de vorbă cu tine, Howard. Dar ce s-a întâmplat? Ce cauți aici? E, e, uite ce. Nu cumva e, ai avut chiar un accident? Nu, nu, nu, nu, nu. Slavă mai m-ai speriat o Dar ce voi să-mi spui? Uite, Vili? eu am să spun adevărul, Howard. Oh. E, am ajuns la convingerea că poate ar fi mai bine să nu mai voiajez Să nu mai voiajez? Și ce să faci atunci? Ce-am să fac? Adu-ți aminte de ce mi-ai făgăduit de Crăciun? Mm. Că să-mi găsești un loc aici, la tine, la New York? La a? noi? Da, sigur că da a, da, da, da, da, exact, mi-aduc aminte, da Ei bine, Vili, n-am putut să-ți găsesc nimic Ascultă, cred. Howard, băieții mei acum amândoi sunt mari da. Și eu nu mai am nevoie de prea mulți bani Dacă aș putea să aduc, știu și eu, săptămânal, să spunem, 65 de dolari Eu, eu m descurcat <laughs> Înțeleg de... foarte bine, Vili, dar tu ești un voiajor și noi desfacem marfa mai mult în provincie nu avem decât șase agențe aici spune, la New York Dumnezeu mea Marta Howard că n-am cerut niciodată Vă favoare de la nimeni Dar sunt la fabrica ta de când te ducea Tatăl tău în Știu asta, Vili, dar <coughs> Tatăl tău <coughs> odihnească se pace, stic, A venit la mine În ziua în care te-ai născut mm? Și m-a întrebat dacă îmi place numele de Howard <coughs> Apreciez foarte mult lucrul ăsta, Vili Dar nu e niciun loc pentru tine aici la New York Dacă aș avea un loc, ți-l aș dă imediat Dar n-am absolut niciun Howard, eu aș putea să mă descurc și cu 50 de dolari pe de săptămână. unde vrei să te pun, omule? A da, da, dar eu cred că tu nu te îndoiești de capacitatea mea. Nu, nu dar și vorba de afaceri și în afaceri fiecare trebuie să stea la locul lui, fiindcă trebuie să recunoști că afacerile sunt afaceri, nu? Howard, dacă aș avea 45 de dolari pe săptămână, eu aș fi mulțumit. E, e, uite, uite, 40, 40, Howard. Da, înțelegi odată, omule, că nu pot să fac nimic. Howard, în anul în care Schmidt și-a pus candidatura la președinție, tatăl tău a venit la bine Nu te rog și... să mă ierți, trebuie să vorbesc cu cineva. Dar eu vorbesc aici despre tatăl tău, care mi-a făcut anumite promisiuni de la acest birou, să nu-mi spui mie că trebuie să vorbești cu cineva. Am muncit 34 de ani pentru firma asta, Howard. Și acum nu pot nici măcar să-mi plătesc rata la asigurarea pe viață. În 1928 am avut un an mare. Am câștigat în mediu un comision de 170 de dolari pe săptămână. Ascultă, Miri, ai câștigat niciodată. Am câștigat 170 e... de dolari pe săptămână și tatăl tău a venit la mine și mi-a pus mâna pe umărul meu. Și Ascultă, mi a. Spăcut... Miri... Eu aș vrea să dau o, o cafea acum ca să vă mai calmez. Nu, nu, nu, nu, eu plec la Boston. Nu, eu plec la Boston acum. Miri... Nu te mai poți duce la vostru. De ce să nu mai pot duce la vostru? Fiindcă nu vreau să ne mai reprezinți. Voi am de fel de mult să-ți aduc la cunoștință acest lucru. Cum mă dai afară? Cred că ai nevoie de o lungă perioadă de odihnă. Nu, dar eu trebuie să câștig bani, aur, Eu nu pot permite luxul să. Ce fac fitei. De ce nu-ți dau o mână de ajutor? Bine, copiii mei acum pun la cale, o afacere e, mare. Trebuie să ne de... la o parte orice falsă mândrie. Du-te la fiii tăi și spune-ne că ești obosit Ce naiba? Ai doi băieți mari, nu așa? Ne-am înțeles. Da, ne-am înțeles. Eu plec la nu, nu, nu, nu. Eu nu pot să trăiesc pe spinarea copiilor mei. Eu nu sunt un infirm. Ascultă bine. Am multă treabă acum dimineață. Howard, te rog, trebuie să mă las să plec la bine, trebuie să primești o mulțime de lume azi dimineață. Ia loc, stai 5 minute, calmează-te și apoi du-te acasă. A, da, și când ai timp în cursul săptămânii, treci trei și lasă mostre, nu o să mai nevoie de el. Și când ai simțit mai bine, mai vorbim. Hai, calmează-te, omul, lumea afară. Ce să mă fac? Ce să mă fac? Eu... Vă duc la Charlie să mi prăbute iarăși niște bani. Ce să e, Uite niște bani, Vili. 50 de dolari. Am treabă în celălalt birou cu un contabil. Uh, Charlie, Charlie, uite ce este... Eu trebuie să-mi achit rata la asigurare pe viață Și, dacă se poate, aș avea nevoie de 110 dolari Eu aș scoate banii ăștia de la bancă, dar mie care afla Linda și și ce, ce se petrece e, în capul tău? De ce? Ți-am oferit o slujbă Poți câștiga 50 de dolari pe săptămână și nu te trimit pe drum Deci eu am, am slujbă Atunci de ce vin în fiecare săptămână aici? Bine, dacă vrei să nu mai vin, eu pot să nu mai vin pe aici. O pai. slujbă... Dar n-am nevoie de slujba ta, bleste Cum dracu' o să-ți să bagi mințele în cap? Ascultă, dacă mai spui o dată asta, te plesnesc, înțelegi? Nu mă sperii tu pe mine, oricât de mare fi. Cât îți trebuie, Vilnia? În eu sunt la pământ, ceară, la pământ. Eu nici nu știu ce să mă mai fac. Tu știi că eu azi am fost... Am fost concediat. Cum? Te-a concediat Howard? Nu zile să crezi este așa. Eu i-am dat numele pe care îl poartă. Eu i-am spus Howard. Vili, când o să-ți dai odată seama că lucrurile astea nu înseamnă nimic în afaceri. Ei dat numele de Howard, dar numele asta nu se poate vinde. Tot ce contează în afaceri este numai ceea ce se poate vinde, ceea ce se poate transforma în bani. Și ce mai curios e că tocmai tu nu știi asta, care ești voajor comercial. Eu întotdeauna am crezut că dacă un om face impresii bune și este foarte simpatizat, nimic nu-i mai poate sta în cale. De ce trebuie să fii simpatizat în afaceri? Cine l-a simpatizat pe Morgan? A făcut el vreodată impresii bună? La Baia de Abor parcă e un măcelar, dar cu buzunarele pline este foarte simpatizat. Ascultă, Vili. Știu că nu ții deloc la mine și nimeni nu poate să afirme că la rândul meu te-aș iubi câtuși de puțin, dar îți dau acum o slujbă, uite așa fiind am i-o chef, ia-o și așa dacă vrei. Eh, ce zici? Nu pot lucra pentru tine, lui. De ce? Ești gelos pe mine? Nu pot lucra pentru tine. asta e tot ce pot să-ți spun. Vili, nu mă întreba de ce. Toată viața ta ai fost gelos pe mine, nebunule. Poftim, plătește-ți asigurarea. să știi că eu eu ți o so de tot ce mi-ai dat. Am treaba acum. Du-te cu Dumnezeu și plătește-ți asigurarea. Charlie, tu știi că e singurul meu prieten pe care l-am pe lumea asta. Vili... eu acum, mă duc să mi plătesc asigurarea și pe urmă iau masa cu băieții la restaurantul Frank. De... Vreau, la 48, ei m-au ridicat. Știi? Hello, copii! Hello, tată! Hello, tată! He, dar nu mai mai fost aici de ani de zile. Și state? Vrei să bei ceva? Da, bineînțeles că da. De ce nu? Bine. Atunci să vină un prim transport Da Dar ce-i cu tine, Viv? Tu par micăjit Nu, nici gând Stanley, Stanley, whisky la toată numea, duble Duble, s-a făcut Ei, ia spune, băite, cum a mers treaba, hă? Totul e în regulă, nu se așa? Ai fost la Bill Oliver da. A fost o zi stranie A trebuit să-l aștept câteva timp și... Pe Bill Oliver, nu? Da, ah, pe Bill Oliver Ca să-ți spun adevărul Toată ziua Tate Cine a putut să spune că eu am fost vreodată voiajorului, Oliver? Vine, <gri> de cum n-ai fost? Nu, tate, n-am fost Să ne mărginim la faptea seară Nu vom ajunge nicăieri dacă vom continua să ne amăgim pe noi înșine <gri> Am fost expeditor Nu mă interesează puteșurile din trecut Fiindcă ard pădurile, băieți, înțelegeți? Ard pădurile! Flăcările se strân din ce în ce mai aproape! Voi știți că eu astăzi am fost concediat? Concediat? Nu se poate! Am fost concediat și aștept măcar de la tine o veste bună cât de mică pe care s-au putut duce acasă mamei tale! A susțit meschiul, dublu! Da, mulțumesc, mulțumesc! Poți creca, Stanley, poți creca! <laughs> Da, da, da. Cum au putut să te concedieze, tata? Cum te-a primit, Oliver? Nu vor să te mai lase să lucrezi nici măcar cu comisiune? Poate dată vară. spune te-a primit cu brațele deschise? Desigur, de, de desigur. tata, de, de Ascultă, tata Să vorbim liniști și să ne mărginim la fapt asta seara Spune-mi odată ce s-a întâmplat acolo Te-a luat în biroul lui, bun Sau ați vorbit în sala de așteptare? Ai ieșit din birou și... Și ce-a spus când te-a văzut? Pariezi că te-a luat în brații Nu, nu, nu Tată, Vrei să mă laș o clipă să-ți explic? Asta aștept să-mi explici din secunda din care m-am aș aici la masa asta. Cum s-au desfășurat lucrurile. Te-a luat în biroul lui și pe urmă? Pe, pe urmă i-a vorbit despre afacerea din Florida. Nu, nu, nu te urmeai, nu te, urmai, nu te... Și care a fost răspunsul lui? Răspunsul lui a fost... Tatăl, nu mă las să spun ceea ce vreau să spun! n fost la el, mi -a Am fost! fost. l a insultat atunci sau ai comis o altă nepolităță? L-ai insultat, de așa? Ascultă, nu vrei să mă lași odată în pace? Nu vrei să mă lași odată în pace? Ei, ce dracu Ce s-a întâmplat acolo? Ascultă, tată. am să spun ce s-a întâmplat și tu ai să mă asculti. Am așteptat șase ore, m-am anunțat de câteva ori, dar nu m-a primit. În cine din urmă a ieșit din miro. nici prin gând să-și amintească de mine. I-ai vorbit despre afacerea din Florida? A ieșit imediat, nu l-am văzut decât o clipă. A fost destul să-mi arunci o singură privire ca să-mi dau seama ce minciuneri ridicolă a fost toată viața mea. Și ce-ai făcut pe urmă? A plecat, înțelegi? Și pe urmă a plecat și secretar lui. Am rămas singură în l așteptare. Nu știu ce m-a apucat atunci. M-am pomenit odată în biroul lui. Nu pot să-mi explic ce m-a apucat. I-am luat stilou, tată. Te-a plins? Am luat imediat la fugă. Am coborât repede toate cele 11-e am fugit cât am putut de iute. Așa... Așa că nu mai am nicio șansă la Oliver, tată. Înțelegi? Pentru numele lui Dumnezeu Biff, ai furat stiloul lui Bill Oliver. Propriu zis, nu l-am furat, tocmai asta s-a explicat. N-am făcut-o intenționată tată. Ai furat stiloul lui Oliver Îl avea în și tocmai în clipa aceea a intrat Bill Oliver s a emoționat l-a băgat în buzunar Ai furat stiloul lui Bill Oliver Nu trebuie să ai nicio grijă, tată Găsesc eu pe altcineva care să mă împrumă cei 15.000 de dolari Dă-i el tată Ascultă, tată Ascultă-mă Îți acum o veste bună, Oliver a vorbit cu asociații lui despre afacerea din Florida Ascultă, a vorbit cu asociații lui Ei. Și pe urmă a venit la mine, tată E tot un regulă, auzi? Ascultă, tată, a spus că este numai o chestiune de câteva zile. Îți dau bani! O să fie grozav, tată! Îți O să fie grozav! Îți Nu, nu, nu, nu, nu, tată, uite ce e! Uite ce e! A rămas să iau mâine cu el. Hai-ți asta ca să știi că tot mai pot să fac o impresie bună, tată. Și am să reușesc eu un altă afacere. Dar mâine nu mă pot duce la el, înțelegi? De ce să nu te poți duce? Din cauza stiloului, tată dai înapoi și spui că l-ai luat din greșeală. Desigur, ia mâine dejunul cu Oliver Dar nu pot să fac asta Da, ai avut de rezolvat niște cuvinte grugișate și din greșal ai luat stilou Ascultă, tată, acum câțiva ani am luat mingile de basket și acum iau stilou Preaba te la ori, nu înțelegi? Nu mai pot să mă văd cu el am să încerc în altă parte. Nu vrei să fii și tu cineva? Tată, dar cum aș mai putea să dau ochii cu el? Nu vrei să fii și tu cineva? Asta e adevăratul motiv! nu lua așa! Crezi că mi-a fost ușor să intru în biroul lui după ceea ce am făcut? De ce te-ai mai dus la el? De ce m-am dus? De ce m-am dus? Uite-te la tine, uite în ce hală ai ajuns. Ei, dacă nu te duci mâine, nu poți să mă duc, ca o întrevedere. Vreau să mă duc, nu trept. mai sunt bun de nimic, nu-ți dai seama. Ei, sunteți într un restaurant, terminat odată. Vreau să mă duc, să mă duc acasă. Vreau să ies aer, aer, Tată. vreau puțin aer, aer. Acasă, acasă. Unde ați fost? Bună seara, mamă. Unde e tata? Doarme? Ți-e indiferent dacă trăiește sau moare. Ce vorbei asta? Nimeni nu moare aici, mamă. Pleacă de aici. Vreau să vorbesc cu tata. N-ai să te apropii de el. Unde e. Plecați amândoi de aici și să nu mai veniți niciodată înapoi. Nu vreau să-l mai chinuiți. Niciun om cu suflet nu s-ar fi purtat cu el cu atâta cruzime. Trebuie să vorbesc cu el, mamă. Unde e? N-ai să te apropii de el. Pleacă imediat din casa asta. Nu, mama. Vom avea acum o discuție fără niciun menajament. Noi doi. N-ai să vorbești cu el. Ce e? Ce sunt astea? Vreau să mi-au rămas bun, tată. Plec și nu mai vin niciodată aici. Nu te duci mâine la Bill Oliver? N-am nicio întâlnire cu el, tată. Deci te-a luat în brațe când te-a văzut. Cum n-ai nicio întâlnire cu el? Trebuie să înțelegi un lucru, tată. De câte ori am plecat de aici, a fost în urma unui conflict. Astăzi mi-am dat seama cine sunt în realitate și am încercat să-ți explic. Dar probabil că nu sunt destul de inteligent ca să pot să fac asta. De aceea mai bine plec. ăsta e lucrul cel mai bun, Biff. N-ar avea niciun rost să mai continuați așa. Nu v-ați înțelege niciodată. Și nu-i nevoie să pomenești nimic de stilou. N-am nicio întâlnire cu el, tată. Da te-a luat în brațe când te-a văzut. Tată, n-ai să-ți dai niciodată seama cine sunt. Dacă dau lovitură, a trimit un cec. Până atunci, însă, uite că mai trăiesc. Și acum, dă-mi mâna dată. Nicio dată! Speram să nu plec așa. Ei bine, ai să pleci așa. Dacă așa stau lucrurile, să jucăm cu cărțile pe față. Cei cu tubul ăsta de cauciuc pe care l-am găsit în pivniță? Bev, ești nebun? Lasă-l aici, Chibi. Nu pune mâna pe el. Cei cu tubul ăsta? Știi tu foarte bine ce este. E prima oară când îl văd. L-ai mai văzut tu că nu l-a fi atușoare, ci... Ce vrei să faci cu tubul ăsta? Să devii rău? Să mă faci să plâng că nu m-am purtat frumos cu tine? Ești prin că nu-mi Nu trece. -o să plângă nimeni pentru zile auzi? Nimeni, da! -ți... Termin orata. Nu! O să aud acum adevărul. Cine este și cine suntem? Nici unul dintre noi n-a spus vreodată adevărul în casa asta. Cu toți am mințit întotdeauna cu nerușinare! Eu am spus întotdeauna adevărul. Ai spus întotdeauna adevărul? Ia gândește-te bine. Ești sub directorul directurile subursale cum spui întotdeauna? Sau măcar unul din ajutorii lui? De fapt se... De fapt ești un mare mincinos! La fel ca noi toți! Eu nu însă m-am săturat. Vreau să afli acum Cine sunt, în realitate, Vili? Știu foarte bine. Știi de ce n-am avut nicio adresă timp de trei luni? Am furat un costum în Kensington City și am fost închis. Oh, oh, oh, oh. Nu mai plânge, mamă. Nu se va mai repeta. Eu sunt de vină. Toate posturile pe care le-am avut, le-am pierdut din cauza furturilor. Și cine e de vină, mă rog? M-ai amețit întotdeauna că am să ajung un om mare Și când vedem că n-am nicio șansă Mă apucă disperarea și furam Mai întreb cine e de vină Numai tu! Asta-i cul! În două săptămâni putem să ajung cineva, nu așa? E bine, acum s-a terminat Așuți, te Nu, n-am să vă spânzul, tată N-am să vă spânzul Am coborât a zângoana. 11 etașe cu stiloul în mână și deodată m-am oprit. La jumătatea blocului m-am oprit și am văzut cerul. Am văzut tot ce mi a mai drag pe lumea asta. Munca și hrana și răgazul de a ședea și a fuma. M-am uitat atunci la stiloul și mi-am spus de ce dracului fi fărât. De ce încerc să devin ceea ce nu vreau să fiu? Ce cauți într-un birou? De la început m-ai pe o cale greșită, Vili. De la început! foarte vieții și este în larg deschisă! Acum sunt o epavă, tate. la fel ca și tine! Eu nu sunt o epavă! Eu sunt Vili Loman! Și tu ești Bif, Ai fost toată viața ta o slugă credincioasă a faceriștilor. Și acum când ai îmbătrânit și nu le mai aduci destule comenzi, ți-au dat cu piciorul! Disprețul! mai disprețul vorbesc în tine! Nu te disprețuiesc, tată! Nu te disprețuiesc, nu înțelegi! Vreau însă să vezi odată realitatea! Ce-i asta? Bif plânge! De ce v Lasă-mă să plec de aici Pentru numele Lui Dumnezeu Lasă-mă să vă trezesc o dată Din visul ăsta urât Care s-a prelungit prea mult și să încerc să vă refac o dată viața Mâine dimineață plec Să acum mă duc să mă culc Extraordinar Biff mă iubește Te iubește, Vili. Te-ai iubit întotdeauna, tată Biff a plâns A plâns în fața mea Băiatul ăsta a vă va face mare carieră Hai la culcare, Vili. Acum e tot în regulă Da, da Să ne culcăm Hai, du-te și tu la culcare, Happy Nu uita că mă însori, Îmi schimb complet felul de viață Într-un an voi fi directorul sucursalei. Ai să vezi, mamă. Purtați-vă frumos. Sunteți amândoi niște băiți buni. Purtați-vă frumos. asta e tot ce vă cer. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Hai, dragul meu. Vreau, vreau să mă liniștesc acum de a de la Linda. Lasă-mă puțin singur. Hai sus. Peste câteva clipe, Linda. N-aș putea adormi imediat. Du-te tu. Tu pari foarte obosit, Linda. Dar nu întârzia prea mult. Nu. Două minute. M-a iubit întotdeauna. Am o idee. O idee grozavă. Aș putea să-i las 20.000 de dolari dac dacă... Dacă... cu cine să stau de vorbă? Cu cine să mă sfătuiesc? n-am pe nimeni cu care să vorbesc. E... Dacă ar fi fost aici, fratele meu, Ben... Sunt aici, William. Ben, am o idee grozavă, Ben, grozavă și vreau să-ți cer sfatul. Este vorba de 20 de mii de dolari. Trebuie să te gândești bine înainte de a-mi răspunde. De cât ai spus că este vorba. De 20 de mii de dolari garantați în toată regula de societate de asigurări pe viață? Gestul tău să nu fie închi inutil. S-ar putea să refuze să onoreze poli? Cum să refuze de n am muncit ca un sclav toată viața Ca să chit în termen ratele Și acum să nu vrea să plătească? Mm, imposibil! Lumea o să spună că ai fost un laș, William Dar de ce un laș? Aș fi fost mai curajos dacă m-aș fi încăpăținat Să duc această viață fără niciun rost Asta cam așa e, William Cam așa e Cred că asta este cea mai bună soluție, Ben cea mai bună Gândește-te ce carieră va putea face bif cu un capital de 20.000 de dolari. E o idee admirabilă, William, admirabilă. Ai văzut cum a plâns în fața mea? Când venea să-l sărut, nu alta. Ben! Atunci să plecăm, William. E timpul să plecăm. Ben, eu am știut întotdeauna Că până la urmă tot o să dăm noi lovitura. Eu? Și cu bif? Să nu întârziem, William. Da, da, viu! Viu! E cea mai bună soluție! Urcăte în mașină, William. Dar unde mergem? Billy! Vino sus! Da, da, viu! Viu! E cea mai bună soluție, Linda! Ben! Ben! Hey! Hey! Filly! Filly, S-a făcut întuneric, Linda Hai să plecăm Trebuie să te odihnești, mama În curând vor închide partea cimitirului Nu trebuia să-și viața Nu era nevoie L-am fi ajutat noi Hai, mama De ce n-a venit nimeni, Charlie? A fost o înmormântare foarte frumoasă. Dar unde sunt toți aceia pe care i-a cunoscut? Poate că ei îl condamnă? Nu, nu-l condamnă nimeni. Nici n-au timp să se gândească la el. Nu pot să înțeleg. Tocmai acum, prima dată în 35 de ani, când am achitat toate datoriile, n-avea nevoie decât de un mic salariu. Terminase până și cu dentistul. Nimănui nu-i de ajuns doar un mic salariu. Nu pot să înțeleg. Am petrecut cu el. Zile atât de frumoase Venea acasă din călătorie Repara veranda Tincuia pivnița Clădea o nouă cameră de baie Construia garajul Știi, Charlie? E mai mult din el în veranda casei Decât în toate afacerile pe care le-a încheiat vreodată Da era cel mai fericit om de pe lume, mistrian mână. Era un om atât de demânatic. Că... A mers însă toată viața lui pe un drum greșit. Complet greșit. Nu spune asta. N-a știut niciodată cine este. Nu trebuie să-l acuzi. Vili. A fost o victimă a mirajului prosperității noastre americane. Ca el sunt mulți, zeci de mii, sute de mii, milioane. Din cauza lui am apucat-o și noi pe același drum greșit. Nu. Să nu spui asta. De ce nu vii cu mine, Hebe? Eu unul nu mă dau ușor bătut. Rămân aici, în New York Și în cele din urmă am să ving. Eu apuc pe alt drum N-ai decât Eu am să vă dovedesc ție și tuturor Că vililoman Loman n-a murit în zadar Drumul lui a fost drumul cel bun Numai mergând pe acest drum Poți izbuti în viață eu apuc pe alt drum Hai să plecăm, mama? Viu și eu într-o clipă Dudicea lei Vreau să rămân puțin singură cu el Doar o clipă Să mi-au rămas bun de la el Iartă-mă, Vili, nu pot să plâng. Nu știu de ce, da, nu pot să plâng. De ce ai făcut asta? Ajută-mă, Vili, nu pot să plâng. parca ai fi într-un vaiaș și aștept să te întorci dintr-o clipă într-alta. Vili, nu pot să plâng. De ce ai făcut asta? Mă frământ, mă frământ și mă frământ și nu pot să înțeleg. Vili, am plătit azi ultima rată a casei. Azi, dragul meu, dar nu o să mai fie nimeni în ea. Nu mai avem acum nicio datorie. <laughs> Nici datorie! Nici Ascultat Moartea unui comis voajor, de Arthur Miller, traducere și adaptare de Alf Adania Distribuția a fost următoarea. Vili Loman, Julca Zaban, artist al poporului, Linda, Clodi Bertola, artistă emerită, Biff, Victor Ebengiuc, Happy, Mircea Albulescu, Ben, Ionescu John, Charlie, Ion Manta, artist emerit. Howard, Marius Pepino, Stanley, Dorin Dron, regia tehnică, inginer, George Buican, regia muzicală, Paul Urmuzescu, regia de studio, Constantin Botez, regia artistică, Dinu Negreanu.